No xulio tes que me contar algo ali de Pontevedra ali que tu vexes en cultu, Cultura Gal ali en Pontevedra contame que sei que vexes moito sei que se agotaron astos libros que levabas de Roselia de Castro eh? <risas> pues, sí. boaban, eh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 de recolleita das poesías que antes de publicálas no libro, publícanse tamén na revista Lua Nova. Sí, sabes, todos os premios que son que se fan cada ano públicanse na revista Lua Nova. Pero despois eh, convocaron a, a maior parte dos premios que se fan en Galicia nos certames que se fan en Galicia convocaronos para facer un pequeno recital algúns poetas non? Uh -huh. Pois pues, oito certames donoso e li dous poetas sí, sí. Eh, uh -huh. que si que bueno pois pues, eh, encheunos de satisfacción oh, eh, de, de alegría por o feito honranos que, que entre todos os mm, certames que todos os certames que existen ali son mm, dun emolumento bastante grande non? si, si, si o que máis o máis cativo pois pode ser a partir de 1500 euros. Olí. O noso non, non chega a esas cantidades, sí. pero o que te o prestixio que ten o premio Rosaría de Castro de Cornellá sí, sí. é bastante grande e já moitas moi das persoas que participan nesse premio, pois ou nesse certamen, pois van máis polo polo nome do propio certame uh -huh. que non do, uh -huh. do, do dos emolumentos. A verdade é que hai que mm, mm, mm, non sei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 patrocinadores do premio pois podamos darlle unha voltiña tamén entonces claro, por certo o premio vai fallar este ano que, mm. volvo repetir, son 35 anos vai fallar o día 11 si, sí, o día 11, si sí. que, por certo, hai unhas celebracións importantes para o día 11 sí. que, ti me parece que estes aí apuntadas, non?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 Sí, sí, por o grupo de gaitas eh, de dan e danzas de y tías aliñeiras. Sí, sí, que non poden faltar. Yo o grupo de gaitas senior tamén, eh, Tamén maiores. é ¿Mm? eh, eh, un CD que vamos a disfrutar dele vamos a escoitalo aquí tamén cando poidamos. Cando o teñamos físicamente que vamos o telo enseguida, pois pues... o día 11 presentarase no auditorio de Cornella, no sí. auditorio de San Ildefonso de Cornella, me parece que a partir das sete e Sí, no a partir das se, eh, da sete da tarde. Eh, no auditorio de San Ildefonso de Cornella, xunto coa co, co páxina Xulipedia. Xulipedia, Xuli que se, eh, o noso amigo, Xulio Simón, o eh, compañero Xulio Simón, pois pues, tamén dará unha conferencia. Sí, que a, eh, virá a compañero de Luís Lozada. Ah, que é outro profesor que tamén nos ajudou a facer cosas. E tamén pertence ao, ao xurado de premio de poesía deste sí. ano, non? 35 anos xa. O xa, de 35 anos. Despois, anoite, eh, tamén se poden anotar precisamente a CEA, que haberá sí. un, un, un... as normativas que, que, que se suelen tener... Sí, bueno, que, que, a... eh, coronavirus, pois pues, hai que guarda a, hai que, pois guardar certas distancias, hai que guarda, hai, hai que enterarse de que o coronavirus está aí. Sí. E entonces, a CEA, durante a CEA farase a presentación a Así dos, dos premiados, premiados tres. Suelense sí. premiar sempre en tres, entonces aí sí. estará usurado xurado para mm -hmm. decir que, que, que cuáles son os premiados. E... Eh, Bueno, vamos a disfrutar dun momento extraordinario. De precisamente o día 11, porque si sí, non facía, non molestaba, porque agora ven... Uh, sí, ven unhas datas... Unha racha de... De <risas> De festas, de festas. Po As, pontes, pues, non? Ou acueductos al, de... Eh, eh, eh, Algunos farán acueductos, outros farán unha ponte, sí. e, eh, en fin. Pero, bueno, o caso é que eh, despois xa ven o Nadal tamén, que tamén pois vai a ser eh, esperemos, esperemos, que este Nadal sea un pouquiño mellor, que en vez, reunir, eh, en vez de reunirte con cinco persoas poda reunirte con con 10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 Que también hay un campeonato de tute que Ah, pro... entre, entregaránse los trofeos del campeonato de tute sí. Sí. Que están allí triunfando en las mesas ¿no? ¿Algún va a romper hasta la mesa? <ríe> <ríe> triunfando tanto Mal. Sí, sí, sí pues, Bueno, ahora un bocadillo de música vamos sí, Exactamente, a, a conectar, pues continuamos ¿no? Continuamos